Han skeppade också över en hel del blesserade, men dessa var nästan uteslutande officerare för som en deltagare bittert skriver det fanns inte båtar mer än till de stora och förnäma herrar behövde vilka med plats kom över Över Neper roddes under den natten generalmajorer, överstar och överste löjtnanter generaladjutanter, två kanslipresidenter en hovintendent, ett krigsråd, en biskop, flera kanslister och arton präster Dessutom fraktades en hel del folk från hovstaten över Stalldrängar, mästerkockar, gesäller, drängar, en vice och en taffeltäckare med flera Råttorna lämnade nu skeppet En hel del officerar och manskap trotsade order och tog sig över för egen maskin och anslöt till kungens avdelning Allt som allt korsades neper av cirka 3000 människor svenskar zaporoger och kosacker. Efter det att kungen och hans sällskap försvunnit mot flodövergången verkar både Levenhaupt och kröts ha dragit en stor lättnadens suck Bland de som nu hade ansvaret över hären går det att förnima en stor mattighet Ett slags mental förlamning som kommit som en reaktion på det fruktansvärda nederlaget och på den långa och hårda marschen. Vakter och posteringar sattes ut. Tre förpostavdelningar placerades uppe vid plateaubranten. En fjärde stationerades längre bort, på en höjd in vid vägen som löpte förbi Piera Valadjina. Sent framåt natten fick man rapporter om att fientliga kosacker och kalmucker syns till in vid plateaubranten. Men varken kröts eller Levenhaupt verkar ha blivit speciellt oroade. Trots allt hade man ju haft stridskontakt med detta rytteri tidigare under dagen och de sågs, som tidigare nämnts, inte som något större hot. Levenhaupt sprang istället omkring och sökte efter vägvisaren. Men sömnbristen och utmattningen verkar till slut ha överväldigat honom. Ensam letade han sig in i ett av de tält kungen lämnat efter sig. Där kröp han ihop på marken, svepte in sig i sin rock och somnade. Efter en tid klev också kröjts in i tältet, la sig ned och slumrade in, som om det inte fanns någon fara i världen. Och här kommer beskrivningen av bokens sista översiktskarta, karta nummer sju. Den har fått rubriken Piera Valacchina. Den nedbrända staden utgör dock bara en liten del i kartans sydöstra del. Det mesta av bilden visar områdena västerut och norrut från staden räknat. Med de olika truppgrupperingarna markerade med de sedvanliga tecknen för truppslag och nationalitetstillhörighet. Kartbilden exponeras i nord-nordvästligt perspektiv och har en bredd av 12,5 kilometer och ett djup av cirka 6 km. Längst nere i det sydöstra hörnet flyter den nordostrinande Varskla samman med sitt huvudflöde, den cirka 800 meter breda nieper. Cirka en kilometer sydväst om Piera ligger huvuddelen av den svenska trossen. Cirka fyra och en halv kilometer lång och 7 till åtta kilometer bred ut med Njepers norra strand i nordvästlig riktning. Därifrån och mot väster är det cirka femhundra meter till trossens andra och mindre avdelning. Cirka 2 kilometer lång och trehundra meter bred. Mitt emellan dessa har kungen låtit resa sitt tält. Den svenska fronten eller slagordningen mot ryssarna är belägen omedelbart nordost om den större svenska trossansamlingen. Den sträcker sig från trossens nordvästra hörn och fram till landsvägen mot det norrut belägna Kirchenko och Poltava och består av kavalleri på flankerna och infanteriet samlat på mitten. Framför dem finns artillerienheter utplacerade. Mot dessa på knappt två kilometers avstånd norrut står de ryska styrkorna formerade på samma sätt. Infanteriet i mitten flankerat av kavalleri på båda sidor. Cirka till 700 meter där bakom avvaktar ryssarnas handhästar. Parentes alltså reserverna. Slut parentes.